Üdvözlök mindenkit a null 1 Podcast 8. adásában Visszatérünk a szerepjátékos témakörre és két világot hasonlítunk össze Már amennyire lehet Ez lesz a mágus világa és a Egyik át a javasolt paranoia világa Kezlem a körünkben Szöcsit Hello, hello Márkot Hello A Mételyt Mezo Rihard vagyok Na srácok mi a... Mi a Richard? Szia Ricsi. Hogy vagy? Szaró Na, van, os vagy? Na nem, COVID nem vagyok Covid-os <gül> amúgy az vagyok, Pári Tud, Álmi vagy Álmi vagy vagyok, vagyok. Na. Na jó, srácok, melyik kiadásokat uh, néztük össze, vagy nézzük össze egyébként? Én gondolom a mágusból az első törvénykönyv és a Paranójából melyiket is néztük az Kiadás, vagy, vagy... Az ötödik kiadás, így van. Ami valójában a harmadik kiadás. 5. Ki Mert volt köztel, talán még két valamiféle kiadás, vagy patch, vagy valami ilyesmi. Nem is, egészen, nem is egészen tudom, de aztán azóta jött még ki még két kiadás egyébként. De mi úgy gondoltuk, hogy ez a legutolsó, hogy ezt kezdtük el kivesézni. Ez egy 95-ös. Könyv, az előbb megnéztem, még a mágus első törvény pedig 97-ben készült. Nem sok különbség van közte így, idő. Így. Nem. Szerintem egész jól belőttük. Vár, nem tudom, mert érdekes, hogy Véletlen 20, volt. Éve, 20 éves szereplődékokat asszonytunk össze, de hát haladni ah. el a korral. Hát de figyelj, ez teljesen jó. Már itt, hogy olyan szinten jó, hogy hogy ö, ugyanabban az évtizedben készült, vagy ugyanabban a korban, ugyanabban a játik játékmenet alapján, vagy nem játékmenet alapján, hanem Ja, design, meg is egy, egy trend ilyen alapjájá, szóval Közük van egy másod. Hát, Annak nem lett volna értelme, hogyha a mágos használítjuk össze egy tavalyi valamivel szerintem Nyugas Hát, nem tudom Vitatkozni ezzel Majd, hogyha mélyebben belemegyünk a különbségekbe Akkor szerintem kezdjük a, a világok összehasonlításával, hogy milyen az egyiknél, milyen a másiknál mondtok, hogy a legfőbb különbségek közöttük. Hát, nagyon két ellentétes dologról van szó, vagy hogy a paranoianál, kis konkrétan világ kitalálva hozzátúzottan egy ilyen homokozó az egész, egy ilyen alapötlettel mágusnál meg azért tövülről hegyire ki van találva azért sok minden, De, hogy alapból azt kérdezed? Tadjön! Nem tudom, milyen világban játszódik igazából. A paranoia, ez ilyen posztapakaliptikus világban játszódik, elvileg. Mert nem sok mindent derül ki a könyvből. Egy ilyen nagy bugás után, egy bunkerbe, ahol mindenki klón. És van egy számítógép, ami irányítja az egészet, és neki kell engedelmeskedni. Az egyébként ehhez van, hogy vagy... Nem emlékszem, hogy van benne hasonló, vagy leírás, hogy hmm. Szerintem nem létezik konkrét, talán vannak elméletek, vagy ilyesmény. Én valamit, de az is csak egy ilyen, hogy egy ilyen pontos valami, hogy minden jó volt, minden szuper volt, jött a világháború, bum, végelet, és akkor jöttek a komcsik. Jöttek a komcsik, <gül> igen, és most a számítógép csehált a bunkert, és a bunkertben mindenki boldog, és ennyi. De nincs különösebb, ja. nincs különösebb lényege, hogy végül is mi történt, vagy pontosan mi, mi, mi volt ezelőtt. Hát igazából úgy, is, úgy gondolom, hogy ennél, nem is, ennél a játéknál nem is nagyon számít. Amint, hogy, ja. mert, hogy alapból valószínűleg később lenni fogunk, de szerintem azért nagy, szóval nem lehetne ezzel a játékkal játszani. Nem, mit, nagyon belemerülj a világban vagy valami Tehát, hogy jó sztorit hozzá is tudjál rakni Nem tudom, nekem nem volt Mert alapján, amit csináltuk, nem Én gondolom, hogy ez egy, ez egy ilyen élet alkalmas lenne ellentétben a mágus vilámi szerintem kifejezetten ezt támogatja Az eléggé komplexebb is olyan szintem, hogy eléggé sokkal találva Istenek tökéletben, hogy Ki hova tartozik minek van ellentéte milyen néppel, meg stb. Bezeg a paralonjába, itt mindenkinek-mindenkivel van ellentéte csak. Mi nem derült ki. Szóval végül is az egyik egy fantasy, a másik egy kifi, slash, világ. Egészen eltérő a hangulat, és azért a mágus az komolyan veszi magát, azt hiszem ezt jelenthetjük. Még a paranoia gyakorlatilag épp az ellenkezőjét, a cipróval, amilyen kevésbé komolyan venni magát. Ugye beszéltünk arról, hogy egészen, egészen más, más az, hogy milyen, milyen távol játékot érdemes benne játszani, hogy mire van kégyezve, más a részlet, részletetettsége is a, a világnak, ahogy ez meg van írva, meg más, más fokon is szól bele a játékba maga az, hogy a világnak egyes részei hogyan, hogyan befolyásolják? Én tehát valami hozzáfűzni való? Hát... Igazából... Annyira más a kettő szerintem, tehát a... Paranoia alapból magának az alapszerepjáték koncepciónak egy paródiája. Igazából az maga a játék is egy paródiája. Komikus, sötét komikus, izé... Kis könnyed... Fortyogás, összeülve a haverokkal, a rendszer is teljesen, teljesen ehhez hű szerintem, amit én láttam belőle, meg... Hát, ez az egy rendes, nem is high fantasy, de fantasy, high fantasynek számít a Vágus. Nem hm, Epic fantasy, Nem hiszem, nem tudom. Mindegy, de... de ar töm, arra készült standard fantasy Standard azért, ja, Standard fejlesztésű szerepjáték Semmi Izé Hősök vagytok Úgy nagyjából már, ha szeretnétek azok lenni uh, Paranajában nem Paranajában Trógerek vagyok Nem mindenki Ott mindenki hős A szoroszról ijatelmeztet Ja tényleg Én kérek elnézést a, Az vagy aminek a computer mond <gül> Igazából Annyira két különböző dologról van szó, hogy... Ja, meg a spektrumnak a két különböző vége majdnem, teljesen. Hát, de viszont ezt el lehet mondani, szerintem a szabad továbbugrani a karakteralkotásról is, mert azért a mágusban konkrétan meg van mondva, hogy, hogy, tehát hogy, hogy külön kasztok vannak, külön fajok itt, meg lehet klub, semmi más is, Tehát, hogy jó kirobhatod az, hogy mi, mi voltál előző életedben, vagy mibe foglalkoztál, de annak annyira sok jelentőséget nem gondolom. Hát ha már így át, átugrottunk a karakterealkotásra, akkor azt, azt is szerintem érdemes megígézni, hogy a mágusban is van random, ugye a trolydenomságokat véletlenszerűen dobott mi kockákkal, de nagyjából az pontelosztása, a véletlenszerűségnek az aránya az körülbelül megfordul a paronaiában ehhez képest, majdnem minden docs ott is volt valamennyi, talán ugye amennyit el lehet osztani pontokat skillekre? Valami minimális. Á, valami minimális. Itt meg, tehát sokkal inkább a véletlenre van kiegyezve, ezzel is Azt, ha ezt a stílust támogatva. Ezt az, hát ilyen elég idiotikus mm. játék stílust. Úgyhogy hozzá kell tenni, hogy a nem fontos. A karaktered a legkevésbé fontos létre. <laughs> Az egész Igen. világnak körülbelül, vagy nem, nagyon fontos, most nagyon, nagyon, nagyon, is fontos hogy benne. A játékosnak talán fontos, senki másnak. De szerintem... majd nekem a paranoyának az egyszerű rendszeren, meg karakteralkotás, Vagy szóval egyáltalán nem tartott sokáig az megalkotni a karaktert. Nem tartott sokáig, viszont nem tudod annyira szemére szabni magadnak szerintem, mármint, hogy mit tudom én, valami valami, valamire szeretnél specializálódni, vagy valami, azt azért ennyire nem teheted meg szerintem. Hát ugye, amúgy tök egyszerűen meg de nem annyira. Nem é nem éreztem, én nem éreztem az enyémnek a barátom. Nem tudtad venni a meteorológia mesterfokot ezért. Igen. igen. <sítható> az mindig is hibázott. Időjóslás hát, <sítható> <és sítható> a... <sítható> persze. Igen, Az pont nem volt a barátom. <sítható> Hát nekem az volt, az is, az is az első benyomásom, hogy az egy ilyen alapfeltevés, hogy a karaktered inkompetens. Tehát, okay. tehát, hogy így valami, tehát nem tudsz jó, még aki jó is valamiben, az sem annyira jó. Uh -huh. Meg nem is tudsz igazán jónak lenni semmiben. <laughs> Mákod van, inkább az azt jelzi a skill ratingot, hogy szerencsésebb vagy ezekben a dolgokban, nem tudom. Ö, nem, nem úgy jön át, mint egy másik fajta szerepjátékban. Ja, de hát a kövnek a bemutatása és meg a nyelvezetés mindegyik az egész a hogy ez a mesélőre van kihegyez, hogy a mesélőnek jó legyen, és a játékosoknak kell a mesélő alá tenni úgymond a játékot azzal, hogy ilyen putyuta-ostoba klónokat játszanak benne, vagy, vagy hagyják, ahogy a mesélő szívas őket agyba főve. Na ezt én is éreztem egyébként. Mesélőként tényleg azt támogatja, hogy a játékosok legyenek, legyenek minél fébbek, és próbáljanak minél nagyobb baromságokat elkövetni. ja. ja. mert ugye a meg pont folytatóan a kell dolgozni, hogy minél epikusabbnak érezze magát a játékos. Uh -huh. ja. Igen. A játékos próbálja megoldani, hogy a karaktere minél jobban fejlődjön, minél több mindent szerezzen, és... Ne halljon meg ezzel szemben. Ez az alapfeltevés nagyjából a paranájában, hogy a meg fog halni. Egyszer, kétszer, háromszor. Ugye mindenki hat, hat klónnal kezd, úgy van. Tehát így ötször meghalhat, és csak hatodik után van vége a karakternek, vagy kettőt egy újat. Inkább te úgy teljesen a Valaki mindenképpen meg fog halni, és hogy szerencsét van, akkor áthoz a többiekre, és akkor a többiek halnak meg, és nem te. Igen. Mi nem csináltunk egyébként. Ah. Jó csapatként működtünk. Igen, igen. Te tudtál engem a végén, nem? Ezt te nem tudod öreg. Ebben <gül> az semmit. Mondja Ticsi, aki a legtöbbször halt meg. <gül> Jó. Véletlenül. <Igen. gül> ah, mindenki tudja, hogy kommunista áruló voltál most. Azt. Nem tudom kiknek vannak áruláspontjait, na mindegy, most már belementünk mentünk. Na, figyelj, az áruláspont, az teljesen szem... véletlen volt. <gül> És egyébként nem tudom, hogy mire jó, de ez nem tudom. Nem, annyira mélyen nem mentünk bele. De amúgy tehát az, hogy... Á, annyira inkább csak egy ilyen közös szórakozásra van kihegyezve a paranoia, mint az, hogy... Rendes kalandok vagy történetet végig vezetni most. A történetek is bugyuták lesznek ebben már, nem, nem egy epikus. Ö, nem, nem vagy csak se, se hősök, se gonoszok igazából vagytok. Áldozatok vagytok, nem? Ez lehet a legjobb, hogy csak egy rendszer áldozatai vagytok körülbelül, az cső. Én, én gondolkozok most, hogy igazából a paranoiára nem is, nincs is előtörténetet. Tehát nem is konkrétan nem kell előtörténet, Mert hogyha van egy előtörténeted, akkor emlékszel a múltadra tehát kommunista vagy. Tehát áruló vagy. Tehát te tényleg, ah, ez lehet lehet vágú... Nem is nagyon lehet múltad, hát egy utkron vagy milyen vonal. Ez, ezért mondom, hogy, hogy nem tudom, szerintem ez az egyetlen szerepjáték így a világon, ami nem kell előtörténet. Hmm, azért az így durva Nyilván, nyilván nem, de... Lehet. Ja. Lehet előtörténetet csak Nincs értelme. <gül> Cs az csak az csak üzé flavor. Az csak azért, hogy legyen. Hát egyébként van valamennyi előéleted, ugye, mert, mert info-vörösből vörös, vörös leszel. Tehát ja. ugye az info életedet még. Akkor lehet valamennyi. Nem volt Igen <gül> És milyen szépen a a partókat. Mm. Mit Mit Mindkettőtök a felé voltatok? Ja, ja. Én vagyok. Ja, a úgy... második el titeket. Yeah. A dicső szekus, a hős. <gül> <gül> Vagy mégsem? <gül> ah, egyből olyan doftam, na mindegy. De amúgy ez a ra random contractor generálás, ez is, ugye, ez zálja, tehát teljes trivialitásra játéknak. De mondjuk ez benne van például a Warhammer be is. Ja, csak opcionális. A régebbi, tehát ez a, az ÁPP az is akkoriban jöhetett ki kiadalásra mm. néztek. Ja, de szerintem az, az akkor a legfiatalabb a három közül. Talán mindenben a... a... A Varmer Fantasy-re gondoltok? A fantasy A 40k az nagyon új. Mm. Ja. Mind, hogy azért itt a karakteralkotás az úgy lehet kitalálva szerintem, hogyha kitaláljátok 10 perc alatt, hogy ti játszani szeretnétek, akkor 20 perc van már játszatok. Ja-ja, de hát... Ez... Nem szabad azért, vagy durva ez a összehasonlítás, hogy most ö, mindenképpen a mágushoz mérjük ezt a játékot, mert teljesen másfajta kaliberű játékra van gitálva, mert ugye a paranója egy ilyen összeültök pizzával sörre, és akkor Jep. utána valamit csinálni akartok, és akkor játszani, nem pedig, hogy azért rendeltek pizzát meg sőt, hogy játszatok, szóval így... Kicsit az, az az érzésem van, hogy ez a paranója lehetne kártyajáték. Ja, olyan, mint egy. Ör, nem bírjuk, akkor nagyon máshkin félingje van az egész. Igen, ah. igen, sötét, nagyú. Az Azaz, azaz. Hm. Hát, ja, nagyon a mágussal, igazából, igen, ez, hogy a paranoia az annyira külön áll, hogy általában szerepjától Kivéve a fata, <kül> de arról nem beszélek. <síns> Miért? Arról nem. De... Igen. A fantasy... varmer mert fantasy az ös Szóval azért az odépp van. a ja. kérdés? A második. A második és Az elsőt, ezt megnézted? 86-os. Nem mondod. Jó, de... De azt szerintem még egész más. Ja. Nem ismerem egyébként, de az elsőt... Az elsőt én sem. De a második, de igen. De szerintem a másodiknek van. Másodikról beszélünk inkább. Ja. De hogy nagyon úgy jön le az alapján, amit mondta, mondtok, hogy nektek nem jött be annyira paranója. Csak hogy, szerintem nem egy rossz dolog, csak tudni kell hová tenni, és nem hagyományos, tipikus. Kardozunk szörját elünk, euh, fantazi ebbe kell be, beosztályozni. Szerintem a, a összehasonlítás végén visszatérjük erre. Nem tetszett jó. mi nem tetszett így összességében. E, mit írtunk fel itt? Most az első harmadik pont kettőbe skillnek is próbák. Uh, igen, skillnek is próbák. Na uh, most <síns> a, nem tudom. Tehát, ugye szerintem a Mágustán az van, hogy ott minden. Tehát, hogy ott. Hát, mondjuk igazából, hogyha gondol szerintem nincs a mennyiség, a mennyiség alapján, mert itt. Hát azért, mert nem játszottunk, vagy próbákat, itt nem sokat használtunk, szerintem. Na, mondtál, hogyan van egy skill próba? Nem, hogyan, én nem fogom fel, hogy van egy skill próba. Dobni kellett K20-szal, és hozzá kellett adni, szerintem. Nem tudom. Nem, -e nem, nem kellett hozzáadni. Nagyon furáljuk egy-egy-egyszer, ezért kell egy, egyszer, ez egy kis időmű, mert Van egy táblázat benne. Ahol megvan, hogy milyen skilled van, és meg a mesélők kitalálják, egy milyen nehézség. Mondtad annyit is, hogy csak vannak ilyenek, hogy egyszerű, könnyű, ne nehéz, mit tudom én, vagy megmondhatsz konkrétan is, hogy 1-20-ig mond rá valamit. És dob a játékos k-20-szor, ugye? És uh, a skill értékének és a nehézségnek a függvényében megvan, hogy mennyit kell elérnie, hogy sikerüljön. Ah. Um, nem tudom, ez kicsit bonyol, szerintem ez valószínűleg meg lehet adni csak plus plusz is és célszámban. De nem hát, nem a, egészen látom, hogy mi ennek a, mi a, mi a, hát, a cége, de... Az ötlet, az alapötlet, de ja, ez elég kivitelezetlen játéknál, mondjuk egy szerpját, vagy egy, na, egy videójátéknál még jobban látom működni. Egyébként de... nem, nem is lenne baj vele szerintem élőben, hogy ott van előtted a, a kocka, ott van előtted a skill, meg ott van előtted ez a táblázat, még egészen tűrhető, de amikor itt váltogatnom kellett, hogy mit dobott megkérdezni, hogy mi az szkéje, és közül belenézni ebbe a táblázatba. Ez minden egy képernyőn, számítógépen, izé. Oh. Ez egy két képernyőn sem volt annyira ennyi. Szerintem, szerintem, hogy minden hárman dobtatok valamire mondjuk. Szerintem, ha visszafejtjük azt a táblázatot, amiben az a függvény van, szerintem csak plusz-minusz az egész. A vége De az... az hogy csak azért van ott a táblázat, hogy ránézzi is egyből tud. Csak... nem tudom. Nem tudom, azt a részt nem olvastam, mert azt nem volt szabad. De, egy, egy, Igen. Egy. követtük a szabályokat. Így van. Egyébként -e, megnéztem, hogy igazad van, most, hogy néz ezt a táblázat. valószínűleg többször így van. Hát persze, ja, nálunk már meséltő volt a mesélő, és ő az, aki tud kb. mindent, mi pedig csak így a hostóba klónok vagyunk, és bólogatunk hozzá. Igen, hát én, -e. persze, én tudok mindent. Nyilván. <laughs> Nyilván. Nyilván. Szkillek... Az képest egyetlenek hogy hogy kell lenni a rendszernek, az képest annyira nem egyszerű, de erre is visszatérhetünk talán később. Sz... Szóval így a skillek és a próbák. Um. A skillek azok milyenek voltak általában? Igen. Nagyon sok voltam úgy és ilyen nagyon összeviszem, még volt ilyen, hogy sunyiskonás, meg hogy ilyen tapnyalás, meg akkor volt mindenféle ilyen számítógépkezelés, skill, Mik voltak még fegyverekre is, Fegyverek, vagy öt darab. Azért mondom, Szerint. hogy számilag mennyiségileg szerintem körülbelül ugyanott járunk, mint ahol a mágos találunk. Szerintem is. Felyettel hogy lehet ki aztán lehet feküdni. Viszont... Annyi, a... hogy ha... ezek kiszik. Tehát a képességekből jön minden skillport. Ja, ja, ja. Tehát, hogy közvetlen hatásra, amit deriválhatunk, de nem, de nem tudom. Igen, hát mint a, mint a Dangerous Underground mondjuk, a azt szerintem. En... Okay a mágos ebben más, hogy teljesen külön vannak ki az a képességek, képzettségek. Igen, de szerintem egy két óra játékot ott, ott fogsz sokkal több ne? ezt dobni, mint nem, itt. Nem nekem az a, az a meglátásom. Hát itt nem azzal volt. Vagy ne, az nem annyira különbség. Nyilván más kilek vannak, mert más világban játszódik, de a részlet az egysége szerintem hasonló. Hát klasszikus... nem, láttam, nem láttam úszást. Pedig <gül> fontos. Hát igen, a Mágusban azért a klasszikus skillek vannak, hogy miért keverés, meg. De ott hal, is az, a skillek sem úgy működnek, mint máshol. Érted? Nice. Tehát ez az megint más. Mágusban az, az ott furcsában megcsinál, vagy a többi. Tehát nem számok a képzettségek többsége. Igen. Valahogy nekem az van itt, mint a D&D 3-ban nagyjából vannak a feat meg a skill-ek, tehát ott vannak a számszerű ö, szakértelmek, meg azok, amik, ha tudod, akkor valamit tudsz. Ja, egy, ja, ja. Körülbelül... Hogy mennyire tudod körülbelül annyi? Ez is egy kétfokú két skálán, hát nem, nem sok nuanszra van lehetőség. Hát nem tudod, vagy nem. nagyon nem tudod. De a három fokos kála nem tudod, tudod, vagy nagyon tudod. Igen, az, az már úgy működne, de nem. nem. Elég a kettő. Vagy tudsz valamennyit róla, vagy kurva jó vagy benne. Ez a két lép, lépcsőfok már így működik. Izében, a paranójában meg ezek mind számszerűsítve vannak, de amikor sose értettem, hogy miért kell külön minden fegyverhez külön izé. Külön képzettség, ez, ez de főleg az, hogy egy ravaszt miért kell máshogy meghúzni a különböző fegyerek, érted? Hát ez egy kiváló kérdés, de hát most hát. minden fegyverre külön, 40 k ja, hát. külön van minden fegyverre, ugye? Előfegyver, lézerfegyver, zé, bolt, boltkáv, vagy hogy hívják azokat, blaster? Szerintem meg lehet a nyilván nem ugyanúgy kell és egy pisztolyán, mint egy, egy gépágyóvá Hát érted, hogyha, mág, hogyha mágus nézer, akkor vagy mesterfokú én láncos buzogány felhasználó, hogyha megfogsz egy a buzogányt, akkor az konkrétan. Én, igen, ott tehát, ott azért a... ez, ez kicsit fura Azon egy később A fegyver családokra le lehetett bontani később értel, Na, itt e, már van értelme mondjuk mondjuk, Ebből nem azért... Próbálom fel ilyen hiányosságnak, hogy valami csak egyet szembe jutott bedottam hogy a között Oké okay. Oké okay. Na, ööö okay. uh, tovább, hogy valaki még valami? kinekről esetleg Nem nagyon Jöhet a harmadik, vagy második hármas a harcrendszer Nem sokat harcoltunk Paranonyába, az biztos Márkosban talán egy kicsit hát... többet már <tos> <tos> Magadnak a... egyet veszély Magad nevéből beszélj, harcotú mi eleget, szerintem. Csak te nem lövöldöztél. Én nem lövöldözte. Hát hány harcjelenet volt paranoiába Egy? Egy. Rőben elég. Meg lett majdnem még egy, amikor, de viszont az Izit, azt meggyőztük a... a pisztolyos képágyús. Hát nem, nem, nem. Tehát ez is jó, amúgy így leírva a paranoia világát, hogy egy harcjelenet volt, de négyszer meghaltunk. Igen. Így csak én voltam. Már Hú, várjál, tényleg, Dicsi, akkor hogy halt meg a, amikor felrobbant, akkor mi? Mert rálőttél? Ja, hát kivégeztem, mint hát egy módszállt. Akkor két, két partjelenet volt, mert azt hiszem, okay. <hül> nem, szerintem számíthatjuk külön. Nem, szerintem nem akkor hall, szerintem az ha a lőtte le, és lőtt el az robbant fel, nem? Igen, szerintem pont alacsonyat dobtam ott a lövésre, hogy az robbant fel. Nem ez? Tehát hogy kurva kicsit dobtam, az biztos. Igen, mellém lőtt. Nem, csak a legrosszabb a fején találtatok el, ami lehetett. Igen. Bele is zúgtál a medencébe. Ki? Te, te én, Te én, én nem zúgtám a medencébe, én hát, meghaltam. Te nem. Te, te, meg. te azonnal. Te nagyon. <laughs> Án, bocsi, de hát... Többször no, is fájdalmasan. M minden okom megvolt rá, nem tudom, hogy vagy vele. Ezt jelentettem, is a felett sem. Okay. És kapta is áruláspontot. Nem, nem azért kaptam áruláspontot. Ahogy. Jó, azért is. Na jó, mindegy, <gül> harcrendszer. Hogyan működött a harcrendszer? Valaki hát... szumázószereken, mert én nem fogtam, vagy nem nem, nem harcrendszer? Éve, A harcrendszer? Still rendszer. volt a harcrendszer. Igazából biztos lehetett volna részletezni, minuszokkal és pluszokkal, és mindenféle különböző helyzetekkel és fegyverekkel. De ez gyakorlatilag uh, uh, szép próbák voltak. Egyet-egyben. Ez hasonló kép, mint az erő, ugyanúgy kellett dobni. Az táblázatot nézted meg. Pontosan a napján az utcát. Igen. Tudtát, csak arra nem emlékszek, hogy. Amúgy kikerülni a lövést, tehát docsón is kellett dobni? Volt -e nem. arra. Lehetett volna? Aztán ö, ö, lehetett volna. Lehetett volna. Csak nem előbb. mondnék. Attam, el... Azt a közelharci, fegy... közelharci, támadásokat nem lehet dodzsolni a távolságít meg igen, vagy fordítva, <gül> van <gül> Makes no sense. Az valamelyiknek, melyiknek, melyiknek van értelme? Hát én nem tudom, melyiknek van értelme. A közel... Hát a közelharcot dodzsolni szerintem könnyebb mint egy lézer. Igen, de szerintem pont azért egy balanszoltabb legyen a közelharc, nem lehet. Dodgjolni, mert ugye nyilván távolra harcolni sokkal jobb egy fegyverrel, mint közelre megütni valakit egy baseből ütővel. Nem, hogy ez a játék a palancról szól. Hmm. Ezt, ezt megmondom, hogy nem emlékszem. Nem is próbáltatok, <laughs> nem, nem kell, nem találok el, én úgy emlékszem, hogy nem. Jó lehet, tényleg? Nem lettünk találva. Csak te nem. találtad el, egy kicsit. meg a két, izi. Szó, fickót kiszedtük őket Aztán, Azok ki lehettek szedve Meg putyogtatva. <gül> hát igen a halcenszer az nem a És hát igazából ez is így az egyszerűségre megy rá Én úgy látom miközben mágosban meg ott ugye összearogatni kell Meg nem tudom kitalálni hogy, hogy ütött meg Általában hát... meg összejátszani meg Ilyen én... ilyen én én már... módosítók vannak az ja. kicsit komplexebb talán, de hát ez vele jár a játékkal Arra abból a körökre, szegmensekre, osztás, meg stb. Tehát bele is megy a mágustekbe Meg... Hát mondjuk a mágusban a harc harcból van a legtöbb matek, ugye? Sok módosító, stb. Uh, de... Igen, az, hogy én nekem sokkal jobban tetszenek ezek a a harcrendszerek, ahol nem... teljesen van megadva minden igazából Ahol problémamentesen szemben tudok köpni valakit, na erre akkor Úgyhogy belehal. Ha nem is hal beled de legalább okoz valami Vagy... vagy döntetek úgy, hogy most bit -e Mert hogy... Azt is meg az, kell dobni, hogy... nem. Ha Meg kell dobni, de... Utána... Lehet jobb lesz a következő dobás? Ja, nem tudom. Lehet... lehet... Jó, hogyha mi dobjuk, akkor nem, de. Hát az a hogy annyira sok harc nem volt a parodajába, hogy most. Ez csak gyorsan az tudva. Az biztos, hogy elég halálos a harc. Nem tudom. Tudtunk volna élni egy lövést? Túl lehet élni egy lövést, igen. Szerintem attól függ, hogy mennyi az életed, mennyit daktál tőlem. macho talán. Tehát a függően szerintem egy, egy kettőt túl lehet élni, vagy egy, egyet, egyet túl lehet élni, kettő-három. Hát bánc. egy Simmer-ezer pisztolytól a legkisebb fegyver. Hát, ezt tudjátok, hogy lehet kideríteni? Kérdezzük meg azt az embert, aki kapott egy sebzést a játék során. De. Nem, tudom, ne, nem. Nem. <sítható> nem csak van szó. Értem, nem. Akkor nem lehet túlélni. De amúgy egy ilyen kicsit ilyen glaszkanonnak érződnek a... Vagy az egésznek... Ugye számom, hogy a rendszer is olyan, hogy adnak baszott fegyvereket, és akkor felroppantjátok önmagatokat, meg, meg mindent. Szóval így ez is a lényege, hogy ne, ne nagyon lesen túlélni, hanem fogjanak a klónjaidnak a számai. És az De... lehetséges, hogy mit tudom én, van egy, egy harc, amiben belemegyünk és elfogynak a klónyaink és így meghalsz tehát egy lehetséges az, hogy 7 halsz, meg mondjuk, egy 6 Hát egy harcban nem halsz meg többször, mert, mert egy ilyen iránymutatásként azért egy jelenet vagy, ami éppen aktuálisan történik, addig nem jön meg az új klónod. Aha, tehát aha. Ez van úgymond ajánlva a mesélőnek. Tehát ha egy harcban meghalsz, akkor, az, akkor a harcban már nem vagy benne a végére mondjuk, érsz. Az azért elég fura, hogyha ilyen glasscanonnak vagyunk tényleg, akkor ö, elég hamar tényleg fogynak így az emberek. Akkor még jó, hogy nem volt fight több. Hát akkor nekem elfogyott volna szedem az összesen. Tehát igazából a következő kalandot szerintem csak Szöccsi éri túl. Igen. nem oh. hát van, le van írva, hogy egy egy, egy, um, egy ilyen kaland vagy egy ilyen küldetés az milyen rész, részekből áll, és akkor ugye az, az elején az, hogy Eligazítás, meg a fegyverek összeszerzése, meg mit tudom enni. Mi. És akkor javasolják, hát valószínűleg mire a mission-t elkezdik a játékosok, addigra egy-kettőkről meghalt már a múlté is. Hát, hát nem, ér, mi mi addigra meghalt valaki, vagy már többen is. Én halottam meg először. Csak... először? Aláírja egy apír. <síl> igen <síl> szép. Igen, nice. Elég volt, elég volt. Jogorjunk ja, srácok? Jogorjunk. Spellek, különleges okay. képességek. How uh, so... <laughs> volt spelletek különleges képességetek amúgy? Micsoda Mit <laughs> <laughs> <laughs> Nem. <laughs> nem, nem, nem, nekem nem. sem volt, nem. Mind nem. Mindenkinek volt egyébként. Az az, az egészben, hogy azt, ugye ugye adja elő, hogy nek van vagy van Mutánspálvered vagy nincs, de egyébként mindenkinek van, és ez a kérdés, hogy tudsz -e róla, vagy nem? Igen. Amúgy én gondolkoztam, nekem is nyilván kiderült, hogy volt, és én gondolkoztam és sárga X-et kell magadra rakni, vagy valami ilyesmi, nem? Én, én hát, rajta, hogy, magad, igen. Sárga szalagot. Sárga szalagot. Ö, én gondolkoztam rajta, hogy kirakom, de végül nem. Jó, jó lesz, hogy senki nem tud róla, és egyszer használni fogom, vagy valami, de végül nem lett használva. De minden karakter tudott róla? Én is tudtam róla. Nem tudom. Aztán elfelejtettem kidobni, hogy tudtak róla vagy nem, úgyhogy mindenki tudott róla. Nice. Nekem charmom volt egyébként. Hát te bűvölni valakit. Elkit. Nem meg volt. Kém néz is. Jaj, tényleg, te használtad is ráadásul. Aha. Én azt reméltem, hogy valami szörnyi alakul, szállt, és azt nem akartad felvideózni. Na mindegy. Egy krokodil, krokodál a bedencéből is felfallnak. Így van. Így van. Nekem nem volt. hogy ez nekem. Cocskos mutánsok! Nem is hiszem, el, hogy együttjátok. Nem. Ez, ez, ez, Egy ez... nem a... használtam. Hypersensis? Ja, igen. Mm -hmm. Tattam, nagyon tudtam hogy. Ö, viszont ez nem kerül manába, vagy ilyesmiben mennyi szeret sz használni egy ilyen kaland során, akármennyi akár szer? Ö, azt hiszem kétféle javaslat van erre Az egyik nem emlékszem, a másik pedig azt hogy mindig dobhatsz rá, ugye? Ha hányszer akarsz, aztán nem nyilván távol... meg van az átránya, hogy meglátják, vagy, vagy ö, esetleg rosszat dobsz, és akkor visszajut Nem a power távol... esetleg... pontoktól? Nem. De ja, ja igen, az a másik változat, az pedig mindig, amikor használod, akkor egy-egy kevesebb povered lesz, vagy levonódik egy, és akkor gyakorlatilag annyiszor használsz, de a végén már elég gyengén tudod használni, mert ha kicsi a povered, akkor, akkor, akkor nem, fog, nem fogsz ilyen jókat dobni. Ja, viszont az, az fontos meggyőzni, hogy itt mindenkinek úgy, tehát hogy akárkinek lehet akármelyik képessége, mert itt nem külön kasztok, meg hasonló ellenben a mágu sem ott ugye. Pasztónként különböző spell típusok vannak, és különböző módon kapják föl, és ott nyilván manából költik, és a manát is különböző módon kapják, terem nekik, intelligenciából kapják. Én nem is tudom, hogy hogy lehet. Hát a mágus az még eléggé rigid rendszer volt. Egy, szerintem csak egyetlen egy varázshasználónak volt az, hogy az intelligenciából jön, hogy hány ott ott kap, a bard Mindenki másnap, meg fix. Mindenki másnap, meg fix. Másnap meg fix. ennyit kapott cső. Ráadásul egyébként azt szerintem éppen a bárnak vannak a legtöbb panái, meg ilyesmi aztán neki. Ja, vagy nem tudom, az eléggé hullarandom, meg tudjuk, hogy pont ő kapja intelligenciából. Hát pont azért, mert hogy az másodlagos benne neki varázslás. Vagy nem is az, hogy másodlagos, az kiegészíteni az alapfortyogását. Vagy a bár, de mindenhez is ért. Hát igen, az a másik Az egyébként a vágosban, ami roha sok kp-t kap, nem? Nem kap annyi is sokat. De sok Csak képessége so, van. Sok, Alapból sok képzettséget kap, és viszonylag sok százalékot kap, mert még kell külön. Hogy egyszerű legyen. És még tud varázsolni is, és, és még jó képű is. Ez is fontos. Már amikor? Már, amikor összejön a dobás, de igen. Az, a bár az a leg kivétel, a kaszt a mágusban szerintem, hogy így a általánosságokról. De, hát alap, de érted összehasonlítva az, hogy kasztok vannak, amik itt Új mágusról, azt nem is akarok, kell, mert hogy ott meg... Á, ah, nem mindegy. A... Csak arra akartam kiukadni, hogy a mágus ehhez képest sokkal rigidebb rendszer. Nem. Igazából csak a manaponttól függ az, hogy mit tudsz varázsolni, és mennyi. vagy hát csak a szintettől függ. Hát jó, de ott még mondjuk egyébként több is, is, hogy lehet, hogy egy képes lehetnek, vagy pedig azért számít mint egy ilyen. Most egy kicsit olyan. Nagyon Kora rosszul hallottam. A... Igen. Ja, bocsánat. Egy pillanat. Na no, mindegy, egyébként Mágusban hogy mondja elmondja Márk még egyszer, mert kíváncsi mondott, viszont Mágusban mindig látszik, hogy mit spellesztél? vagy, vagy spellesztél-e? mert ugye mit tudom, hogy meg kell fogni a szimbólumodat, és az felizzik, vagy mit tudom, én, balki, izé, valaki ezzel spellesz, meg ilyesmi, és hogy nem ömlékszek, hogy itt -e. Ha látványos, akkor igen. Mert itt szerintem paranójában, egy, tehát hogy nem tudta senki, hogy te varázsol az, vagy te használsz spell, vagy valami hasonló szerintem. Mert nem használhatunk. Hát én használtam legyen, de nem tudom, nem. szerintem nincsen, itt nincsen kifejezetten megemlítve, hogy annak van bármilyen ilyen Meg nyoma. Már mármint milyen? A skill használatnak az, az ének a telepátiának mondjuk, hogy teleképp. Ja, nincsen semmi. Semmi előfeltétele vagy ilyesmilyen. Azt beszéltük, hogy mágosból például látszórik, hogy ha a pop spell lesz, akkor ugye be, neki az a szimbólummal meg hasonló, és nem, nem tudjuk, hogy itt van-e valami nem, az, nem, nem, vizuális nem. valami -e. Hát meg a... nincs. Hát az hát, elég vizuális <laughs> Igen, az elég vizuális lebegni valaki, tudod? <laughs> Igen. Azt beled belet az, ez egy más lebegteti. Na most miért, hogyha. Miért, mágusba is meg tudod ezt oldani? Jó, nyilván, nyilván csak. Egy hát, Varázs... és... varázslónás, se fog kiderülni szerint. Hogyha megoldja Azt akartam mondani például a Psi A mágusba egyébként, azt is ide vehetjük a spellek mellé szerintem És ott azért számít azt, hogy az intelligenciából Jön egyébként ugye Psi pont Ezt még az előzőhöz akartam megemlíteni ugye De ott is csak elsőnek ja, igen Igen, mert De... az alapból azt hiszem négyet kapsz Alapfokon, mesterfokon meg 5 szerint a, a, a Psi kiszámolása a legjobb, mert hogy az, hogy első szinten alapból a pszich milyen fokon volt, az már egy. Plusz az intelligenciád tíz feletti része. És tehát az, hogy iskolánként eltér, hogy utána mennyit kapsz szintenként. De ha közben felhúzod, vagyis... Eh, mindegy. Akkor hát visszaványúleg nem számít attól a szintől, amennyi szinttől használ. Vagy növekszik több. Növekszik, igen. Meg ott alapból a pszit mágiának vesszük Ott megint, a, ott meg eltér ugye, minden iskod mm -hmm. Mint, hát mondjuk az itt mágiai iskodák, eltérnek Persze Tehát, ja Elég sokfajta képesség van, így nézzük hát ez meg ez fel nyilván, itt jobban ki van, tehát hogy a paranájában ezek a képességek, én úgy vettem vissza az alap képességek egyébként amit ami, tudom én, tehát mit amit mondtuk telekinézis, Charming, meg mit tudom Levitáció mondtani, hogy... Levitáció, hypersensize, és mutáció, Mutás, telepátia. Viszont a mágusban azért ott vannak ilyen nagyon specifikus. Tehát, hogy mi... felhoztuk például a bádatot, ott... Mindenféle van, hogy plusz a Ez Az alapkoncepciója két dolognak teljesen már. Tehát érted az egyik egy veleszületett tulajdonságot, a másik meg úgymond egy tanult formája világ nagyon, nagyon, elit volt. Leérted? Két... De azért is, mert két rahatú lehet virágról van szó, stb. Lépünk tovább, srácok. Lépjünk. Nem hagytam már egy idejé. Gondolkozik a nagy izéjére készülni, lehet nincs. Bealudt a monitor. Szép. Semmi vagy összecsön? Nem haragszunk. Na jó, rendszer és világ összehangoltsága. Tehát, hogy gondolom, itt arra gondolt a költő, ezt nem tudom, kiírta. ki Gondolom, arra gondolt, Igen. hogy mennyire, van, összefügg... Össze... mennyire hogy menny... van összefüggésben a kreált, vagy a szabálykönyv, vagy a karakteralkotás hasonlók meg, amiket beszéltünk a játék világával. Így van, mert egy dolog az, hogy mi szerepel a könyvben, meg egy dolog, hogy mi ezzel, amikor játszom. Itt gondoltok? Ez, ez milyen? Mesélőként például milyen volt? Nézzük a mesélő elsőnek. Mesélőként... Vannak dolgok, amit tök támogatják. Ezt az egészet ugye, ezt az idiotikus hangulatot, meg... ...baromkodást, ezt, ezt például ezt, ez a hat tök támogatja, tök jó támogatja, hogy... Em... Mindenkinek vannak mutáns képessége, aztán vagy tudnak róla, vagy nem. Mindenki tartozik valamilyen titkos társaságban, euh, ami gyakorlatilag rendszer szinten kezeli a, a játék. Szóval úgy be, bevonódnak a játékosok valamilyen szinten, lesznek céljaik többé-kevésbé, lesznek titkaik többé-kevésbé. Szóval ez tök jó. A rendszer viszont Feleslegesen túlbonyolította ahhoz, hogy egy, egy, egy ilyen szórakozáshoz rengeteg a dobások feleslegesen túl részletek. Én, én nekem nem nyerte a az ez a része. De valószínűleg ezt, valószínűleg ezt így gondolják a, a készítők is, mert a, a legújabb kiadás az már egy egyszerűbb rendszere, vagy, ahogy tudom, ott már D6-os kockákkal adunk, van, van egy speciális kocka, hogy a éppen mi történik, nem tudom, mennyire vagy tisztában az ilyesmikkel, hogy doszol valami kockával, ami a skillednek megfelelő, de van mindig egy plusz egy kocka, amit hozzáteszel, és akkor annak, hogy azon mi jön ki, az, az valami extra, vagy extra pozitív, vagy negatív eredményt hoz, vagy valami érdekességet felevisz még a próbadobásba. Szóval egy ilyen, egy ilyen könnyedebb, könnyedebb rendszert vaktak rá újabban, de ez a régi, ez eléggé ez alapos d 20 tal megnézett. mi a nehézség, megnézed, mi, az, mi a skill és akkor sikerült nem sikerült Tehát azt mondod, Énnek. hogy a játék stílushoz képest kicsit túl van bonyolítva a rendszer Pontosan ezt szeretném mondani így van, én úgy gondolom hm. A skill-rendszer Te mit gondolsz például a mágusról? Nem, nem, nem, ez is hülyeség. Nézzük a paronaiát, mint uh, játékos. Mit gondolsz róla? Hát figyelj. A játékos szemmel, meg pont az, hogy rohadt egyszerű, mert majd. Akar... Melyiket is ez, ez a. Nem hallasz? Nem. Kevéssé. Na, hát azt mondtam, hogy a játékos szemmel, meg maradolja, az igazából, mivel nincs rád bízva ez a tudás, hogy tudnod kéne, hogy hogyan, hogyan dobsz, ezért ilyen tudom megmondani. Mert, hogy... Körülbelül az minden, hogy a kompjúter majd megmondja, hogy sikerült-e dobásod, dobásod, Minden rá van baszva a mesélőre, hogy hogy olja meg. Igen, az mondjuk játékos szempontból szerintem ez, ez egyrészt igaz, másrészt uh, játékos szempontból az teljesen jóval ki van találva, hogy karaktereket alkotni meg tényleg 5 perc, és hogy a, mit tudom, tényleg akartok játszani. Tehát, hogy ez egy fanny játékos, hogyha kitaláljátok, hogy, hogy most be vagytok nyomva és szeretnétek egy órát ezzel játszani, akkor szerintem, hogy 10 percen belül játékos, tehát így, tudtok játszani, és ugye szerintem ez alapján egész jól ki van találva, hogy, hogy egyszerűsítve van. játékos de lehet, igen. Igen, de úgy látszik pont ez az, hogy Max szemszögéből meg, ahol oh, túl van bonyolítva és lehet, hogy egy többedik játéknál már ez sokkal, sokkal kevésbé probléma. Ezt hozzá kell tenni. Ez lehet. Szóval a lehet, hogy utána meg a játékos szempont bonyolulik kicsit, mert rájössz, hogy ú, uh, ezt is ki tudom használni, meg megismered a játékot, meg a hasonló, nyilván nem mondod, hogy te ezt ismered, mert ugye ez, mm -hmm. ez így szabályellenes igazából. Ah, de ez ki tudod használni ezeket a kis kapukat, amit te már megismertél, és eddig csak a tudod Na, mm -hmm. ja, csak érted, a nem lényege a Power gaming? A legkövésbé sem. Ez azt tehát, hogy ott Pont ez az, hogy mivel ilyen könnyen megszabadulhatsz a karakterető, miért védenéd meg bármitől? Miért akarnál olyan hiperszuperül jól teljesíteni? Érted? Csak, csak egy klón vagy egy világban. Ez igaz. Csak egy bob vagy. Tehát akkor itt is a spirál. vagy a két véglet egyébként, hogy a játékos igazából A játékosnak rohadt egyszerű dolga van itt, talán itt, itt a mesélőnek van egyszerű, vagy nehezebb, sokkal nehezebb dolga Igazából elég, elég nyitott a mesélő repertoária is, mert lehet csak kapok egy zepet és kész <gül> <gül> igen, igen, olyan szempontból is könny könnyű és nehéz dolga is van a hogy egyrészt nincsen ki rendesen vagy nem számít de közben azért valamit mégis prezentálni kell, kicsit nehéz volt elképzelni azt, hogy hogyan hogyan játszódik le játék, hogyan reagálnak a többiek, vagy a többi ott lakó a dolgaitokra, milyen, milyen egyszerűen milyen személyiségek, milyen vannak fognak veletek jönni, milyen céljaik vannak, kicsit, hogy lógnak a a dolgok, és ez könnyebbség is lehet, mert azt mondod rá, amit akarsz, meg közben nehézség is, mert, mert így mi lesz az, ami azt mondod, hogy mert vagy értelme, hogy beleidjek a dolgokba? Vagy egyáltalán milyen, honnan meríts egy ötletet? Körülbelül az egy nap paranoiához, inkább ilyen szitkom kalandok, vagy nem tudom, szitkomokból jobban tudsz meríteni ötletet, hogy mi legyen benne. Egy, tehát az az a teljesen egydimenziós karakterek, vagy még az se. Ez <laughs> szóval. jó. Egy ilyen Raja. régi sketch-ekből. Sziasztok Szöcsi! Hello. Hello! Itt voltam eddig is, bocsánat, csak a macskát kettem néha. <laughs> Na. Nice! Uh, Hallgassátok a podcastet, hogy legyen ilyen Szöcsinek macska elő, erre én. Így van, <laughs> így van, így van. Szétszette az egerét és szétszórta mindenhol azt a tönkölyt, ami benne volt. És Szöcsi, te mit gondolsz a paranoiáról rendszer és összehangoltságát tekintve? Hmm, hát világa az nem nagyon van, vagy ilyen nagyon minimális szóval azt nem nagyon lehet megkritizálni, de az egész tényleg lehet egy társas vagy kártyajátéként jobban működne amúgy sokkal a, amit Márk mondott és hallottam belőle, hogy a skillek meg az ilyenek túl vannak bonyolítva, az szerintem és mert hogy most volt mondjuk 24 darab skill kb, vagy, vagy még lehet több is az nagyon sok, és egy ilyen bugyuta játékhoz, vagy bugyuta a felvetésű kalandok lejátszásához elég lenne 8 darab jobban átfogó skill, amit csak úgy dobsz, és majd úgy stökmélet, hogy mit dobsz meg, hogy mennyire vagy jó benne. Tehát kb. Le... 50 skill van egyébként. Mennyi? 50 inkább. Ja, bocs, akkor így főleg. Tehát de de az az külön, a... tegyük hozzá külön az összes fegyverek, vagy fegyvere családra, külön összes fajta robotra, vagy külön összes fajta járműre, ez beleszámolva, anélkül lehet, hogy csak 30 mondjuk. Ja. De igen, tehát is több, több a keleteinál. Na meg ez a dobás is, ez egy, tényleg egy, mondjuk, Megy és imádj D20-ra, és csak hozzáadom, vagy hasonló szintűvel lehet, hogy könnyebb lenne megoldani. De ugye a játékosként én ezt nem láttam, csak hogy dobtam, kérdeztem már, hogy mennyi a skill, mit dobtam, és akkor mondott, hogy siker, nem siker, és akkor mennyi. Ja. És mit gondoltak a Mágusról? Nekem talán az a véleményem, hogy itt annyira nincsen szétszórva a kettő, mert hogy a, a... Mesélő, tehát hogy gyakorlatilag a játékosnak ugyanannyira kell a nagyjából a világot a, és a rendszert, mint a, a, a, tehát a mesélőnek és a játékosnak is ugyanannyira kéne ismernie. Tehát egyszerűen nem nincs annyira églete a kettő között. Hogy itt Na a... Várjatok. Szóval a mesélőnek... Azt mondani, hát, hogy a mesélőnek, vagy a játékosnak ugyanannyire kell ismerni a rendszert. Nincs ez a különbség meg, mint a paranájában, ha jól értem. Így van, így van ezt tudom kinyögni. Sz Szegényes szó kincsemmel. Egy, egy, Egyetőleg vele, mert akár varázsol, akár harcolhoz, gyakorlatilag, ha ki akarod használni a, a rendszert, akkor tudnod kell. Játékosként is, mesélőként meg szintén. De az, hogy a világ is a rendszer között ekkora tehát, hogy hogy épül egymásra, ott meg az... Ott a ott az a kihívás, hogy nagy a szórás. Sokkal nagyobb a szórás, mint kéne, hogy legyen. Hogy sikerül -e valami, vagy sem. Szerintet. Hát, hogy... Ugye k rendszer. És az... Tehát, hogy te egy hős, epikus kalandozó vagy, aki nagyon gyakran fog 0-1-et dobni, vagy nem tudom, tehát... Nagyon sokszor ne, Tehát ugyanannyi... Nagy esélyek van hibázni, hih? ugyanúgy, mint, ne, nem jól összehoz, mint jól összehozni valamit és Nincsenek különböző success rétek, hogy valami nagyon sikerül van, kevésbé sikerül. Körülbelül, a, körülbelül amúgy K2-vel ki lehetne dobni a vágús, mert vagy sikerül, vagy nem. Minden a spider egy, nem tudom, 8 órán keresztül tápolt karaktered, akinek Én kivontálva minden izé és nincsen 6 darab klónja. <síns> Szerintem ez legyen a következő május rendszernek az alapján, a k 2 es rendszer. k is Jaj az, az mindjárt megold. Uh, jó, nem, nem, most ez csak ilyen túlzott példa volt, csak Az, hogy... A mágusban is elég könnyen el tudod veszteni a karakteredet, de ott meg nem akarod annyira könnyen elveszteni a karakteredet, érted? Persze. Hát nagyon nem, nem akarod meg újra csinálni. Nem ezt ez készült. Igen. Még a klónok az olyan legyen. legyen és úgyhogy, azért, tudom így, végül olvasva pár mágus kalandmodult, nem hiszem, hogy játszottunk -e egyen is, mert... Hát nagyon könnyű meghalni, úgyhogy ez azért... Nem tudom. Igen, igen, igen, hát... Úgyhogy... Megírtál maga, hogy szerintetek egyébként így a rendszerre a világot, úgy érte, hogy... Hogy... Azt tudják csinálni a karakterek, amit elvárdnán tőlejük a leírások alapnyán. Mert nekem az az érzésem egyébként, hogy úgy többnyire igen. Bár említettétek a bajvívót, volt, amit igen. tökre nem. Azt szerintem egy tök, tök jó állampélda erre, de az ugye nem is alap, nem, nem alapkönyves. De úgy szerintem általánosságban egész jól látja. Lehet, hogy nincs annyira jó balanszol a minden, de a tolvaj ja. tolvaj pedig fejvedelsz, meg fejvedelsz. Hát általában igen, jól elkülönülnek ezek a dolgok, tehát működnek. Hát de úgy, úgy vannak dolgok, meg vannak kasztók, meg fajok, amik így, így hard hiterek, hogy akkor azok úgy nagyon eltalálják, amit kell csinálniuk, és vannak kasztók, amikkel meg úgy vannak, meg képességek, skill meg hasonló dolgok, amik meg így mágus hogy nem olyan powerek, és nem adják át azt a nagy pártoszt ami mögéjük van téve. Például az illúzionista, vagy valami ilyesmi, azt mondja, be... hát... kiegészítőben volt, az, az így semmi ne nem ez, ez, ez, igen. Az furcsa volt. A címester sem volt annyira használható, mert annyi, hogy nem emberekkel raktad össze, is már kész. Tehát vége. Igen, igen. Tehát, hogy bárkinek tudtál okozni, ilyen ilyen, mint tudom én, száz effés érülést így egy másodperc alatt gyakorlatilag, csak hogyha nem esett össze, mit tudom, a barbár nem esik össze a szemézé, hogyha nullára esik, vagy valami ilyesmi, akkor meg meghaltál, gyakorlatilag most sem másra nem vagyok. E, hát, vagy jó. Hát, meg hasonló. Hogy hát ott van a jó öreg harcos, mindenre, jó is semmire sem. <gül> a... Jó, csak, inkább, ma... de ez a kérdés nem arról szólt, hogy a... Világis a világ a rendszer mennyire támasztják egymást alá. De. Arról is akár szerintem teljesen oké. Ja, hát mert bánkustán a rendszer a világhoz van írva kb. És azért egy ilyen valami a világhoz. Igen, igen, igen. Csak ennyi izé van benne, nekem ez a petpívem, hogy annyira sosem tudod kijelni benne a fantáziát, mint szeretnéd úgy. Mert a kocka Jó ez minden szerepjátéka, igaz? Jaj, épp ezt akartam, mondani, hogy mondj egy olyan ahol ez sikerül. Igen. Tehát nem azt, hogy annyira... nem tudom. Fé... Bármelyik olyan rendszer, amiben van fate point. Jó, de most nem akarod azt, hogy mindig minden mindenet sikerüljön az élmelyet, hogy Na, hőség. De lehet, hogy a... lehet, hogy lehetne kicsit más az arányban igazad van. Jó és mi volt, a, mi az összbenyomás hangulat a játékok Ezzel sem a mágusról, mert azzal talán hamarabb végzünk, mert hogy ami is van, ugye nekünk ez a, a paranója kicsit újabb volt és talán egy kicsit hosszabban tudunk beszélgetni, hogy hogy érezted magad a játék során. Talán erről lehetne egy kicsit tovább beszélgetni a paranójáról. Egy 20 több év táblatából, hogy miután elkészült ez a játék a mágus. Szerintem egész jó a hangulata, azt tudom mondani. Nekem a egyébként tökre megfogad jól néz ki a könyv is, meg úgy van az illusztrációk, jók a kasztok. Jó vele egyébként játszani olyan szempontból, hogy van, egy hangulata az van neki, tehát az biztos. Hangulata az... az... az... az, az, az hogy az mi, a dolgok... az, a dolgok mennyire... mennyire és mennyire illenek jól össze bizonyos részei a világnak meg mennyire logikusan működnek, az más kérdés, tehát elkezdjünk menni biztos lehet, biztos lehet találni furcsa dolgokat, főleg az, hogy már csak amiatt is, mert nehéz összehangolni valamit olyan mágiával, mint ami a Magusban van, tehát amivel gyakorlatilag majdnem mindent meg lehet csinálni, annak nyilván azért elég, elég erős hatásai lennének egy valóságban, egy világban, de ez csak egy példa példapece. De hogy ki vannak dolgozva államok, meg városok, meg mindenféle szörnyek. Ez azon az szerintem egy tök jó játék ilyen szempontból. Tud epikus, rendszer... epikus tenni. És a rendszer sem rontja el nagyon. Már, ha nem valaki remél vissza egy kis számolástól. meg egy kis Ö... egyensúlyan problémáktól, akkor szerintem egész jó. Én... Igen, tud epikus lenni, tud mókás lenni, attól függően játszol, dröm. és könnyű ember találni hozzá. Igen, mindenki játszott vele főleg. Szerintem pont ez, hogy nekem az, hogy az é mágus rendszer, szerintem elég versatile tud lenni, sok mindenben. A az egy valamire jobb. Hát két dologra jó a paranója. Egy mesélőnek éljeni a szadista vágyait. Aha. A másik meg baromkodni X órán át. De arra jó, arra nagyon jó. Szerintetek lehet a két rendszert más, egymás rendszerébe játszani, vagy két vagy mágust játszani paranolyával, vagy paranolyát játszani mágussal? Hú, de ez, ez <gül> egy challenge lehet, amúgy. Hmm. Hát, nagyon sok ráfordítással szerintem. Erős, erős. Hát figyelj! Én voltam a máguskalandban, ahol a Harry Potter univerzumban voltunk. <gül> <gül> a mágusban meg lehet csinálni szerintem. <gül> egy, egy kicsit nem. bonyolultabb, mint maga paranagja, de nem sokkal. Ugye, yeah, izé, kráni torony, kész. Ott, ott, ott az, az valami, csinálj valamit, meghalz. <gül> <gül> és, <gül> és meghalsz és meghalz megint, és újraéredsz. És aztán férgek lesznek a gyomrodból, mi? És én a is szád, szád is. egy olyan helyre nyílik, amit nem tudsz, hogy hol van. <gül> Na jó, akik túl. lépjünk vissza. Mit, gondolt, mit gondoltok a paranóiáról, mikor játszottunk? Milyen volt a benyomásotok, hangulatotok? fán volt, én élveztem, hogy jó volt végre nem mesélni. <gül> <gül> ah. Ja, egy bugyutak is valami volt, tényleg egy Munchkin hangulatom volt tőle, tőle teljesen, meg. Meg a igenis ötét nagy úr annak a kettőnek a finningét így összerakodás és akkor kapsz egy ilyen és Jó volt. Szerintem mm. is fókás volt nekem is nagyon bejött. Két óra elrepült Az állat. Igazából vicces volt attól függ hogy kivel játszol. Itt ki volt a kaland. Ez vége. Jó. Ja. Még ez így? De játszanál újra Ricsi? Én, én játszanék újra. Lehet, hogy még játszanánk kétszer vagy háromszor, és azt mondjam, soha többet nem akarok ezzel játszani, mert már kimakszoltuk. De szerintem ez egy teljesen jó, tényleg arra jó, hogy összedobsz 10 percet egy karaktert, sőt, igazából 11 karaktert összedobtok 10 perc alatt, és utána a mesélő meg gondolkozik kb. 11 percet a kalandon, és utána azt lejátszáltuk. De szerintem ez, ez teljesen, teljesen jó, nem vicces volt. És ja. Hát volt. Hát kicsit az elején még olyan kényelmetlen volt, vagy nem tudom, de... Hát már mindegy volt. Kétszer <gül> két, két után már mindegy volt. akkor először meghaltam, akkor már jó volt. Vagy <gül> 10 perc után volt szerintem, még annyisért. Na, ja, csak hogy nem, nem ér, szeretem érteni a dolgokat, ez még olyan. Hát itt nem fogod érteni. Igen. Meg a már Hát itt, itt, itt nehéz, nehéz is. Én annyira lehetettem egyébként, hogy úgy mindent meg, hogy mi hogy működik, próbáltam befordulni őket, amik esetleg közben jöttek. Jó szorakoztam, főleg igazából mindig az a jó, hogy azt tetszett benne, hogy volt egy-két jó jelenet, vagy, amit úgy jól kijött, és akkor ez úgy, az úgy az elég vicces volt. Nem ezekkel a, a tablettákkal, vagy mikkel. <gül> Nem, nem tudnám, de a kipróbálása, meg a kijátszottátok az a azok ennyire jól jöttek ki, hogy ezek milyen, megmaradtak. Milyen erős savanyú cukorka volt? <tos> hát én, én tudom, hogy milyen erős savanyú cukorka volt. És igyekeztem jól jó szóra közben, miközben folyamatosan kalkulált az agyam, hogy, hogy, hogy még kell történnie, hogy kéne történnie a dolgoknak, meg ki mit csinál, meg ilyesmi. Igen a meséléstől nagyon, nagyon elszoktam, szóval ez egy ilyen kemény nagy közbe volt közben háttérbe, de, de, így, de mégis lehetett azért így a játékot, mert, mert, mert csak, nem is tudom, ilyen be kellett rakni ilyen hülyeségeket, és akkor így ti meg itt kiasználhatottak azokat a hülyeségeket, és akkor így, és is mégis vicces lett a végeredmény gyakorlatilag. És mennyire haladtunk úgy, hogy te tervezted tervezéskor, azt jól megmondtam. Uh, viszonylag jó, azt hittem még tesztek egy-két kitérőt, de gyakorlatilag egyébként mellével úgy, úgy találtam ki, ne lehessen nagyon nagyon a dolgoktól, mert egyrészt hát, rövid, rövid időre is terveztem, hogy, hát, hogy erre két olyan nagyjából, meg első játék is volt, úgyhogy Próbáltam egy-két dolgot kipróbálgatni benne, de úgy, úgy közül is, hogy azért ne lesen elszállni, hogy ne, ne akarjatok mindenféle skilleket, meg dolgokat csinálni, meg elmenni ide oldalmoda. Ö... A kompúter alapból nem engedi? Igen, szóval viszonylag lineárista volt megtervezve, ami szerintem egyébként itt ennél a paranájánál nem különösebben probléma. Én úgy érzem, vagy nem hiszem, hogy ez a konvettétek. Nem szerintem, én mm -hmm. jól szorogasztom, szerintem. Egyébként eee... pozitív élmény volt. Úgyhogy így egyébként nyilván az úton, úton mentetek. A, a Amikor megkaptam a mellékküldetést, a jót kaptam. De De, kaptam? Az annyira, annyi volt, hogy a lehető nagyon jót tenne. Vagy, hogy is volt, fo fogalmaztad meg? Hogy nagyon. Mm. A, a, a vezetőd azt mondja, hogy a küldetésed, a, hogy is, a vezető szerint nagyon jó tenne a titkos társaságodnak, hogyha a lehető legrosszabb pillanatba betép. <laughs> <sítható> Aztán a félig a, a fél arra ment ki, hogy, azええ, hogy több tablettát be tudja szerezni. Nem ne és minél rossz a kerül. <gül> Mit mondtál? És minél rosszabb helyzetbe kerül? Zigenik, igen, igen, az... Hmm. Ja, megállt, amikor meg láttam, mikor az nagyon. Az legjobb rész, Ricci meg Megam kuki a gyomra. <gül> ah, na, a az volt a klasszikus igen, de te, de szerencsére te mindent között, te mindent rögzítettél. Minden kamerába felvettem meg felírtam. Minden babéle lett, arra tovább volt. Ja, szerintem tová... egy jó volt, meg egy jó játék. Igen, egy kicsit engem akadályozott. Én valószínűleg egy, egy egyre játszanék, hogyha még egyszer játszanék, nem egészen így. Meg, nem egyszerűsítem. De, de, de, de amúgy, amúgy, amúgy jól szórakoztam, határozottan. És játszanátok még a játékkal továbbiakban? Játszanék. Még néhány játéként, pont hogy te mondtad, hogy lehet, <síl> hogy még 2-3-4-et játszanak, de utána már... Hagyj, hagyj, én vele. Igazából már kijátszottuk. Igyeke <gül> karakterek nem fejlődnek, ja. nem Nem fejlődnek, amúgy. úgy. Van három izén, nem csak kettő. Tónom. Na, te, te is szépen. négyesen vagy? Szerintem négyesen vagyok. Szerintem négyesen Na. vagyok. Lichy, ha legközebb játszunk, akkor az a lényeg, hogy szöcsinek többször kell meghalni Jó, jó, jó. Csak, csak erre fogok rámenni. Mindig belépek az ajtón és lelőttök. És Szöcs, te játszanál még többet? Uh, hát lehet, de hogy az hogy összeülünk valahol és akkor játszunk valami vicceset, akkor hamarabb jutnál szembe a Cards Against Humanity-t nyomni, mint ezt. Szóval játszanék, Páncsként. hogyha képejzetten az van, hogy valaki paranormány játszatná játszani, de csak azért, hogy szórakozunk, akkor nem jutná szembe úgy. Ugye majd mondom, hogy is terveztük Százfél ne feltöltjük a sessiont, és lehet, hogy annyira azt mondják, hogy srácok, nektek játszanok, ilyet akarom, még többet, Én ezt a kritikáról, meg a Matthew Mercery-ket izé kiutáljuk a Youtube-ról, és <hállt> le arra Fegyatkozó vagy legalább két komment, amiben ezt <toughs> Nem tettek magasra a lécet? <toughs> hát na. Káll a kommentek. Szerintem még van egy kompány, amit be kéne fejezni. <toughs> uh, olyaj, olyaj. Reméltem, hogy elfejtett <toughs> Ami már négy kalandja az utolsó kalandja Igen Én is akkor azt hiszem, hogy ez lesz az utolsó Ez lesz az utolsó Nem, Még a három kaland van Már négy kalandja három kaland van hátra Igen Akkor még két évig el leszünk szerint Majd decemberbe Előtte még fel van írva egy delta green is Meg azt azt jelenti, én én abban benne vagyok amúgy meg ott a Star Wars is, meg, ja. meg a Warhammer-t. most hát, majd ezt utána, Mind Mindután, mm -hmm. mindután Aha. is. Na jó. Tehát a Greed meg ilyeneket, ha befejezzük a kampányt, akkor utána nyomjuk. Ja. Ja, a következő kalandban mindenkitől teljes, te teljes hozzáértést kérnék. A <gül> a <végre. tánciót. gül> Mi annyira haladni fogunk, hogy befejezzük Aha, az egész kampányt. Tán. Márpitt. <gül> <gül> <A kitalagban. gül> hát talán játszottunk most, átmondjuk most a személyesen nehezebb játszani, hogy hm. ennek a egész pániknak, a Rownának vége. Vagy áprilisban. <gül> vagy jövő december. Várjál, valami még kimaradt a... egyébként. Na valami a... még kimaradt még. A nyolcas pont a májusra. Játszanál ezzel a játékkal? 8-as Soha! <gül> mágusoznál -e még? Nyomjunk egy új mágust is, borzaló. Yeah, yeah. Le legyünk, menjünk tönkre. <gül> még lehet, hogy egyszer-kétszer játszanénk aztán, hogy nem. Hát ha nem nekem kell mesen, akkor mágusozhatunk bármikor. <gül> ja, akkor bármit játszhatunk. Hát ne, ik, nem, a mágusa vagyok ki, megy a mágus. Az vaj hogy itt vagytok ti, most lálunk mágusozni, akkor az azt jelenti, hogy Nekem be kéne magolnom az egész szabálykönyvet, elolvasni 3-4 regényt, regényt, vagy jó nem 30-40 regényt, vagy Franszk tudja novellát, hogy úgy is nálatok, és akkor ne az nyár, hogy ó, oh, hát ezt nem tudta, hát ez. Ez nem tudom, milyen ez, hercegségből származó acci. Hát ez, ez nem lehet elvágni, ez nem olvasja meg ez ilyen nem olvad el, de nem? ilyen hőpot nem olvad el. Te még csak így dologat nem hát jó, azt nem tudtam, hogy Nem kell aggódni. Nem, nem, szerintem kiolvast el mágus regényt. Én Elég, annyi, nem? De... Te. max Vagy vizé Harry Potter klan, vagy visszamegyünk a második világháborúban. Mert már olyan kalandban is volt. <gül> Ez az, amikor az emberek nem ismernek meg új rendszer, de másnak akarnak játszani, és akkor <gül> D&D-be izé világháborús játékot meg. Teljesen jó. Csak <gül> a számszeri nevezze <játva> nevező gépuskának. <gül> teljesen jó. Ha 0-2 dobott a srác, majdnem fejbe ütte saját magát egy puskával, hanem mi ez, tudod? <gül> <gül> És csak 0-2 dobott. Ah. Na jó, na Rácsok, Köszöntöm, hogy itt voltatok. Fejezzük be ezt a tényt. Gyövünk szépen! Be. Most már kúszom! Az ajánlást egyébként... Így van, így van, uh -huh. ...okozott nekünk egy néhány... néhány óra gondot, és néhány óra szórakozást is egyben. Már azon Azt gondolkoztunk, hogy, hogy ignoráljuk ne, jó, nem nyilván... <gül> ...ahogy... ...ahogy rengeteg ismerősöm is mondta de elmondd hogy mit csinálja. a <gül> <Am> <tíjérdének? gül> <gül> Egyetlen egy biztos, hogy ilyen hibát nem követünk el még egyszer. <gül> <gül> ne, hogy azt higgyék már itt a subscriberek, hogy a like <gül> vagy, hogy báj, báj, báj, le kell tenni a... most már a talpunkat. Ám ja. szerintem jó volt, vagy hogy így többek lettünk ezzel, hogy kipróbáltuk, szóval. Azt mondom, hogy ez egy ja. Jó volt más játszani, basecarping kívül. Jaj, jaj. Én mágusoznék egyet, most nem azért. Leszél Na, Miért egy kalandot? Ez több kevés. Van egy híved rá. Kitaláltam. Ah, ki van találva? A, a fiókban elő, előveszel egy kalandot. Persze, kettőt is. Nem a hátamról tett a vállával. <gül> <gül> Olyan, hogyha izé, fejen állok, akkor egy másik kaland. <gül> Aztán, hogy olyan, mint egy ugró ez hogy eltekszel a padlón, és akkor csak dobunk a hátadat kockával, vagy mint egy ilyen rulettasztal. Na jóval, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm köszönjük. a nézőknek is, köszönöm a nézőknek is, köszönöm Spotify-on, anchor -on, Apple podcast Az összes létező Android és iOS alkalmazáson valószínűleg Fenn vagyunk, hogyha nem spotify akkor... spotify Azt mondtam Mondtad? Bocsánat akkor? Spotifyon spotify is fenn vagyunk és írjatok nekünk Ha hogyha nem találtok meg valahol, írjatok nekünk e-mailt a 01 az ra Ez minden betűvel van És írjatok nekünk tévöltetet, hogy Kritikát, nem tudom, hogy mit szeretnétek hallni, mit Ilyet, szeretnétek... kommentet, a kommentet és a, a screenshotját ját el nekünk e-mailben. <gül> Ez lenne a legjobb gyakorlatilag. Hogy, vagy Foxod. <gül> Fox Kommentoljétek be, hogy kinek a legjobb a hangja. Hát nekem nem, mert nekem szerintem a legidegesítőbb. Mert nem hallatszol. <gül> face reveal, ezután egy face reveal. dedikát ha... face reveal. Írjatok e-mailt, e hogy mi mit meséljen nekünk Ricsi. Uh, és a amire a legtöbb e-mail jön, vagy komment, azt hogy mesélni Ricsi, és akkor lemegy adásba. Istenem. Demokrácia, demokrácia. Lájban vagy. Akkor 01.20 uh, no more. Na várjál, én, mindjárt írom az e én már írom az e-mailt, hogy fatált meséljen <laughs> Szóval, az összes létező platformon meg vagyok, fenn vagyunk. Iratkozzatok fel kövessetek be, mutassátok meg barátaitoknak kommentáljatok nem hasonló Majdnem elkottyítottad, hogy az OnlyFans-edre regisztráljanak Hallgassátok magsangerőn a Meg a GB meg a en hallgassátok a plohán A moszka téren Nice ez <gül> <Zárnán, gül> Jó van Sebasztog. Vagy bármelyik város Bajcsi Cirinszky utcáján. Karcegat is van. Hogy gyere, ide? <gül> na jó más rácok. <gül> na, szebasztog! Söjztok!